Як виїхав із замку грізний князь Потоцький зі своєю командою, то немов пойняла його хвиля. Долітав часами здалека Гомін про його люті наїзди, але дійсних вісток від нього не було, і жоден ще з його війська назад не вертався. Коли б замок Потоцького не був таким нездобутним, то за виїздом дідича можновладця знайшовся б охочий завзятої шляхти, та ще й не один, що захопив би наїздом той замок з напакованими скарбами. Так його ж боронили скелі високі та грубі. З вершин їх визирали горласті гармати, а націляти їх уміла зручна рука пана Дембовича, якому й доручена була ота твердиня. Любували нею і пишним замком із-за ліса заздрі напасники, а підійти ближче боялись. Крім того, спиняло зухвальцеві те, що за князя Потоцького як найпершого магната в короні, заступився б і король, і річ посполита. З того-то панам і панянкам, що лишились у замку, жилось безнапасно, безпечно. Тужили вони, правду за своїми дружинами, батьками, братами, і за невідомістю долі кревних порались сумно в своїх господах та до костюлу ходили в жалобі. Щоосені, дозорчий за замком, і княжами добрами пан Запольський посилав своїх вірних підручних по далеких і близьких маєтках збирать рату. І посланці вертались назад з довгою валкою, а в мажах напаковано було всякого добра горами, і боршно, і всяка живність, і полотна, і сукна, і мішки талярів битих, а за возами йшли дорогі коні, воли круторогі і корови. З рипом спускався тоді важенний дубовий міст, Відчинялась залізна брама І ковтала навіки все те добро, Що загорьоване було людям По широких безмежних князівських землях. Вся осіння збірка добутків Розбуджувала завжди замкових мешканців від сну, А Ядвізі приносила невимовну радість. Не вважаючи, що стара панна В роброні заказувала їй пильно, Аби не сміла до хлопів зближатись, я Ядвігами тушилась раз по раз між возів, заглядала в мішки, любувала кожною річчю, давала коровам сінця, гладила овечат. Але найбільше її цікавило, що там далеко-далеко за цими мурами чинилось, і вона розпитувала кожного хлопця про все, про все. А говірки селяни розказували ясновельможній панянці, як по селах зеленіють рунами ниви, як по ярих, пишних лугах пасуться отари. Як ягоди ростуть по степах та гаях, а гриби — по лісах. І знов було причепиться до яська цікава ядвіга. Поїдьмо, та й поїдьмо на село, там так весело. Весело, — мовив хмурий ясько, — ти, князівно, ну, не гаразд їх розпитала. Нехай би вони тобі розказали про посесорів та про жидів-орандарів, як під їх канчуками приходиться нещасному людові працювати над силу. Так ми виженемо жидів та посесорів. А тоді тобі, моя зірко, не будуть возити талерів та дукачів мішками. І замислиться знову молоденька панянка, І жорно схилить на груди свою чудову головку, Та й задавить дітхання. А селяни з порожніми возами вийдуть із замку, Поза ними зачиняться брами, І знову нудною стягою потягнеться самітнє життя. Минуло такої нудоти п'ять років. Коли це не в черговий час, а саме на провесні, відчинилася замкова брама і впустила кількох вершників. Тяжка зброя їх була в Куряві, а за ними ще їхали три ковані мажі, вкриті воловими шкурами, ув'язані добрими шнурами та ланцюгами. Збентежилось замчище приїздом несподіваних гостей. Вибігли жінки, П'яніли від радощів і повисли з риданнями на широких, закутих усталь грудях своїх оплаканих та незабутніх дружин. Вибігли назустріч і стара панна, і пан Запольський, і старі слуги, і замкова шляхта, і нянька, і молода князівна. Розпитували всі тих вояків, що повернулись з далеких походів, про ясновіцного князя Владислава. Із запальною цікавістю слухали розповідки про його славні діла, омажені ворожою кров'ю. Отож і довідались усі, що його милость прямує тепер зі своєю командою до Єрусалима поклонитись домовині Господній і незабаром прибуде сюди, а тримажі, напаковані многоцінною здобичу, присилав то до скарбниці. Байдуже слухала ядвіга розповідки про свого батька князя. Заледве вона його й пам'ятала, та й то відбився він її пам'яті в той час, коли суворий та хмурий сидів при холодній мертвій матусі. Спогад той яким стягарем, каменем запав її душу, і постать батька відзначалась чорним тавром. Так отож при розмовах про батька ворушилося у неї одно лише почуття непевного сліпого страху.